أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مسلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به اي صلاه ويقطعون ما امر الله به اي صلاه ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون مقصد سوره بقره بيان د چلو رسالو اوله مساله اثبات توحيد دوي مساله اثبات د رسالت دریمه مسله جهاد فی سبیل الله او څلور مسله انفاک فی سبیل الله سورۃ بسرور برخه کې تقسیم ده اوله برخه سل آیاتونه ده په دې سل آیاتونو کې اوله مسله اثبات د توحید بیانېږي دویمه برخه یو سلو یو نهواله یو سلو شپږه یا پورې ده باغي کې دویمه مسله اثبات د رسالت بیانېږي دریمه برخه یو سل واوی نهواله 250 200 پورې ده هغېې در مسله جهات فی سبیریله بیایانږي او چلورهمه برخه دو500الله تراخره پورې ده هغې کې چلوره مسله انفااق فی سبیریله بیایانږي بیا داولله ایسا چې سل تونونه د دا په دریو باابونو مع تقسیم ده اول باب شل تونونه ږ ویلی او په شلو تونو کې په شلو کې بیانو د دری و ډلو هاغ درې ډلې چې مخکي سورې فاتحه کې مختصر بیان شوی ویني پنځو آیاتونو کې د مؤمنانو بیان حکم د دنیا او حکم د آخرت دعایاتو کې د منکرینو بیان او حکم د دنیا او حکم د آخرت بیانها آیاتونو کې د منافقانو بیان او حکم د دنیا او حکم د آخرت او بیا خیر تلور آیاتونو کې دوه مسالونه او دور او دوبو دور مثال د پاره د منکرینو او دوبو مثال د پاره د منافقانو د دویم باب شروع شوه دی آیت نمبر 29 تر آیت نمبر 93 پورې دی په دې دویم باب کې عام خطاب د ټولو انسانانو ته چې یا ایه الناس و عبدوا ربکم او خلکو عبادت کی یومن خپل رب واحدو ربکم یعنی عبادت د یو رب کوي بلچوک په عبادت کې وسره مشرکوي به پرې داوا باندې پینځه د لایې ذکر کړ اقلیه یو دلیل خلک کوم چې تاسو پیدا کړی یې زکه د یو الله د یو رب عبادت وکهئ دویم دلیل تاسو مشران پیدا کړی زکه د یو الله عبادت وکهئ دریم دلیل زما په فرش ګرځولې زکه د الله د یو الله عبادت وکهئ څلورم دلیل اسمان میچت ګرځولې زکه د یو الله عبادت وکهئ او پنځم دلیل چې باران ورور مرزک د تزرغونوم په دې باران سره نو زکه د یو الله عبادت وکهئ بیا دا پنځه دلیل چې ذکر کینو اخره کې کی سمار د دلایل په تفریقی چې فلا تجعلوا لله انداد وانتم تعلمون هر کله هر کله چې به به وغنخ پوانړی بارخنه او د کرامو د کېدې تخ په خواړې چې وړي خو نو سماره د دلایل تفریقی چې هر کله دغه پنځه صفات دغه پنځه دلایل بیان شو او دا معنی چې د ار تعال کړی دین او الله سره په صفت کې شریکان مګر زوا بیا دغې نه بعد آیت نمبر درویشتم کې تلور خبره بیان شو یو اسبات د رسالت بیان شو د پیغمبر علی سلام د پیغمبره اسبات شو دویمه خبره په دې آیت کې صداقت د قرآن بیان شو دریمه خبره په دغه آیت کې دلیل وحی و و او او په د غایت کې مطالبه دلیل وا آیت نمبر 26 کې بیا آیت نمبر 26 او 25 کې تلوریشتم کې تخویف و زجر و او زجر کې دلیل امر نه ورو دلیل امر باندې نه کول په خپل داوا باندې نو بیا ور لته تیار شي آیت نمبر 25 کې بشاره تو اغه کسانو ته چې اغه دا داوا و منله منی او بو دو ربکم والا وې منی دغه دا داوا نو داوی د دا پارازیر او بشارت او کامل بشارت تیویر کو مکمل بشارت میاو شو ورتام نننی سبق کې آیت نمبر شپږشتم کې دغه د اعتراض کوي دغه د اعتراض کوي د منکرینو کار داوی هر کله چې دوی تا مساله بیان چی مدلله مساله ورته بیان چی او پاغه مانی دلایل مرته بیان چی نو او بیا ته د دلایل مو مطالبه وشي چې واستم دلیل راوړه په خپل داوا باندې نو دوی زه خود دلیل نوي نو دوی به اعتراض شروع کړي دوی به اعتراضونه شروع کړي او ذاتی اټیکونه شروع کړي حمله شروع کړي په نبی علی السلام باندې ذاتی حمله دا شروع کړه چداده الله کتاب نه ده کداده الله کتاب و دې کې داسې مثالونه بیانېدل و دې کې دا الله کتاب نه ده زکه نه ده چې په دې کې واړه واړه مثالونه بیانېږي الله خو ډېر لوی ذات دی ډېر دی بزرګي وال ذات تهغه واړه مثالونه چیت بیانې داستا خبرې دي زکه د سې واړي مثالونه پکې بیانې دا اعتراضی پر نبی علیہ السلام نے اکرزا تھی دا جواب کئی پر دعا ہے تنو کی دلتا چھ مثال چرے دا بزات مقصود نوی مثال چرے دا بزات مقصود نوی چھا مطلب دیں یعنی مثال بیانوالو کی دا نوی چ غٹ غٹ مثال بیان نوی او وڑوکے ذات با کے مثال بیان نوی الله بزرګيواله ذات دین او الله په غټ مثالونو بیانې او ک انسانان واړه م... وړکه مخلوق ده نو انسانان په و... واړه مثالونو بیانې نو ذات به بزاد... مثال چوي دا به ذات مقصود نوي د مثال ذات سره ځکار نې بلکې مثال د پاره د پوي وي ووس الله دغه غټ ذات زیاد ده عظیم ذات لوی ذات ده لیکن اغا یو مثال بیانولې شي هر کس مثال بیانولې شي وړوکي مثال بیانولې شي غټ مثال بیانولې شي په دې وړوکي مثال بیانول کې د الله په ذات باندې تو نقص نه راځي داسې نه کېږي چې وایي کله الله په وړوکي مثال بیان کئ نو الله په وړوکي ښکار شي یا به مونږ دا ګمانو کو چې دا الله خبرې نه دی ولی چې کدا دا الله خبرې ویني خ... وړي خ... وړه مثال نو ب کې نه بیان شوه نو دی آیتونه کې د فقې د اعتراض د مشرک به هميشه د غکاری چې دلیل وسرني په خپل خبره خبر بیا به اعتراضونه شروع کی ذاتی پزات منه چې داتا دا ځان دا نه لګيای او دا د الله خبری نه دي ان الله یقینا الله لا یستحی نپریګری ا یذری با مثلا چې بیان ک یو مثال ما بعوده د یوماشی فما فوقها یا غټ د د ماشینا یا په حاکارت کې غټ یا پزاد کې غټ څه مطلب چې الله نپریګری د مثال بیانول کاغه مثال د وړو کې شي او کډ غټ شي الاین پرګیدین بیانې خلکو ته ولی چې د مثال تعلق د مثال تعلق د پوي سره وي مثال دې پر بیانې کې انسان پوي شي مثال دې پر نه بیانې چې انسان خپل ذات ورته وخی خپل ځان ورته وخی زه غټه مغټ مثال بیانوم دا وړو کې دا وړو مثال بیانې ان الله الا ور الا د لا یستاینا لزی معنا دسې چین چې اللهی ک الله لا یستا شرم نه کوي چې چې بیان کېو مثال او د خوت ته ما نه را ځي بیادبی را ځي الله شرم نه کوې تهله بشار م دی نه چې شرم نه کوي و کېشاررم نه کوې خو شرم مې دلته اوس بیادهبي را ځي په دی ووج معګوره قرآ چې کله ته و لی م به هرسی ته سوچ کې هر یو اړه ته به سوچئ دانا چې بس لګیا یو صرف معنی کې اوس دا معنی خو سید اس ډسړې وکی لیکن الته د الله د ذات بې ادب رازی بیا او باده بس بې ادب اسړې قران شي د کولې یو سړی کده پیغمبر بې ادب کوي پیغمبر نوم په بد په بې ادب سره دا رنګ صحابه کرامو بې ادب کوي د صحابه و نوم په بې سر اخلی د اولیاء و بیزتی کهی در اولیاء و نوم په بیعدبه سره اخلی در اولیاء و حق پرستو علیاء و بیعدبی د در اغوی نمونه پا غلط و بیعدبه سر اخلی در اغوی نوم پا شي د قرآن نشیزده کولی پا دیو وجه معنی اللہ نوم چی اخلی دیر پا دب الله اللہ ذات تا چکم خبر منصوب کی گی. دا الله د ذات بارکه کوم خبره الله سره نسبت کيه خبره هغه بډې په ادب سره سوچ بکې پاغي کې چې دا خبره الله له دې نسبت کوم چې تبې ادبې خونکو په دې کې سوچ بکې په دی کې دا رنګه پیغمبر علي سلام ذات سره کتلې خبرې ډېر سوچ بکې چې چې تبې ادبې ونشي وښه ځکه بیا د سره الله نه خوخي با ادب بے محروم است د غرض فضل رب بے ادب سره د الله دره الله د فضل نه محروم نو لا یستہی مګه ماناو کرا نپریګدی الله زکه ګورا یو سرهچ یو کار مینو شرمېږي خو هغه کار پری که کنه یو سرهچ لکه اوس مثال خبره پلار مخ کې اوسړې غلط کارو کی نو پلار نو شرمېږي نو غړې کې دا ویچار د پلار مخ کې و شرمېدمه په دې کار باندې نو بیا هغه کار نکي کوشش کوي چې د پلار مخ کې دا کار و مونږ ځکه معنا وکړه چې د شرم سررم د ووج ن سړی او کار پرږدي که نه ځکه مع وکړه ان الله یکن الله نهپېږدي چې بیان یو میال ان مثال خامخه الله بیا دکه ګوره یو واقع را ځي وای د هاروونه شي د یو بشار شوي د مثمانانو خلفت تر شوي دی او ډر تقریبا په درې سره دنیا د بد شوی وه وې د د د ښه ز دیر نیک خزاو او ډیر تکړه عالم خزاو دا هارون رشید خپل دیر نیک او ډیر تکړه بادشاه تر شوی ده کمزوریا نه پکی وی تاریخ کې راغلی دي او برحال خو دونه بد نه هارون رشید تاریخ زیوی دي زبیدی دا خط تکړه خزې چوا نانه کا خزہ پنهکې کوم ډیر مشهور او په تکړه والی کوم ډیر مشهور و چې ته دماز ویلا دمر لیفت نو ورکه دماغ کوم ایمان پیدا ده او انځمات بنجو کوم بل بنمدا اغه بنوین زوا دغه زوی لته ډیر هغه ورکه مطلب لاس وړه کشکاګي دوړې زمندي خو ما زوی وغه زو کې تفرق کې هلاکې ځ آزاد خزا ما او مرتبه مې جګا وغه وینځره د وینځز وي نه د حاضر رشید ورته وی چې ستاده زوینه د اغه د غبلی زوی چې ده اغه باده ډیر ده اکی ادب ډیر ده نو هغه وی د خنمنه ما زوبيده ورته وي زګه نه منمه چې دغه مور وینځره ماږي کې بڅ ادب راشي زین نه و د دې زوبېدی چې کوم زو او اغان امیدو امین الرشید امین الرشید هغه کوچ دراشه دی پلاری دی مور marked اما سوکه تروب چې ما هاذا د تشیرې خو می سوک ما ها ما هاذا ما جمع هاذا د دې مسواک جمع چې شه دا جمع شي زیات شي چې شه نو دوی مساویک مین مسواکونه مسواک اغهي خزا مسواک پرابکه غناون ته لستا غناونه مسواک یو دو ما دومانی دیو چې مسواکونه وبال ما نه چې ستا غناونه اوی خزا به مامون رشید مامون رشید چودا دی وینځيو هغه ته هغه کړو مامون رشید په تخت نهسته خاله وینځي په تخت نهسته بل نه نا نهست نو مامون رشید چې ده دغه کو تراشه هغه ته ما هزه اغهي هزه مسواک دغه مسواک دی مسواک و ما جمع هزه د لجمه تشه ده دا هغه چې څنګه ویته مساوی کې دا هغه سوچ کوچې دا مساوی کې خو یو معنی دا ده چېستا ګناونه د خدمت لپاره بيد بيد دا هغه ویل ضد اه محاسینوکا د دې جمع هاټ کې ده چې هغه د نیکوي او زد ده د نیکوي په مقابله کې د نیکوي په مقابله کې کوم ټکی راځي ګناونه کنا و دې جمع هغه لفظ ده چې هغه د نیکوي او ضد کې راځي نو دې ختي ته کوتل چې پاندو تازه لوګور هغه سوچونکو بدرته ویل مصاد این صفلی یا موضوع کر считblade در صفحات ح bung cel. خيالو ears. ۱۶ بل 한글입니다. او الشّ어 خلکو 게ció. drilling. хват点. ۱۶ More things that بچی word is leaving. copyright. ۱۶ COs isLe it's not. ۱۶ it's not. ۱۶. Ow Smith which are all kinds of stuff. You can say it is for ordinary unless they will follow год events. ۶ plausible world. ۶모 fingering. Ihr весь. It will all questions. پوښم د دې وخت موند چې کله اصول ویل د قران اته اصول دي چې په قران باندې هغه معنی غګيږي پر اته اصول معنی قران خبري کوي منغو تاسو ته خطاب کوي منغو تاسو ته غګيږي او باندې بحث پر معنی کوي قران دا غی سره چې کوم تړيلي خبري دی په هغه باندې بحث کوي قران هغه اته مقاصد کی څلور مقاصد چې منغو ویلو د اصول محمدي اصل اصول دي قران غده توحید ده رسالت ده قران ده اخرت باندې دا پرتو کې دا څلور اصل دی ایمان اصول دی او غسلور چې کوم نور دی هغه موږ امداد دی د یاوله څلورو امداد کوي هغه کوم کوم دی جهاد دی انفاک دی نغې کې یو آداب دی او بل تنظیم دی ید وګره هغه اته مقاصد کې چې قرآن بږي غږي غږي یاري کې یو اصل تشره ادب دی فادهونه قرآن غږي کله بختو قرآن کین شاء الله وګوري موږ په دې کې په بدر جهاد برخه چې کله راشي د جهاد ایسه چې کله راشي اغه کې به کله امیر له ادب کوي نو کله به ارکان له ادب ور کوي کله به ارکان له ادب کوي نو کله به امیر له ادب ور کوي ادب ته بیانې کله استاد له ادب کوي نو کله شاګرد له ادب ور کوي پوښې کله له ادب ور کوي نو کله پلار له کوي کله له ادب کوي نو کله مېړه له ادب ور کوي پوښې نو د پلار تو کې یو اصل د ادب چې قران باغې باندې خبرې کوي او ها د چا ادب بیانې کوم پښو چې د پیغمبر بچنګ ادب کې د پلار بچنګ ادب کې د مور بچنګ ادب کې د ټول د امیر بچنګ ادب کې د جماعت کم اميري د غریب کومه حیثیتي څنګه ادب وکړي دا رنګي د امیر د ركن باره کې څنګه پکار دي د قران په دې منغه کېږي د وژن منګه مانا وکړه جن الله یقینا الله لا استحي نپرګدي زکه ګورم موږ دا تفصیل مزه کو دا بیا خسر خلقو وې د تاسو غلطه معنی کوي موږ ورته بدلی خوبه سوچ کړ کنه چا کوم بدبی پیدا کی هغه به سوچ نه کوي درت بووې دا امينو رشید غونتبه نو که سبا در باندې کافر اعتراض وکي بم دي ځګل بیا بچي کوي موله در باندې تلخوم مولدين زيادتي زموږ په افغانستان کې خارجونو کې ناس او فیسبوکونه اخلاص کړي دي او تهونه کوي بیا بهڅکې خل به د بیا چنګه نه وي جواب نه شوویللی یو ملدو میانو جواب نه نه شولی اوړ پټې ولو میانو جواب نه شوویللیول دغه دغه نقصو چې سوچ نه کوي پهشي کې خپله د الله یقین الله لا استراحې نهفرېږدي ان يادریبه چې بیایان کې مسله نیو مثال ما به او یو ماشيوي ف مافهکه یا غ د د ماشي نووي ذکر الله مقصد وی پویا چې خلق پوی شي فهم الذين بصره جاء کساندی امنو چې ایمان راوړې په چې ایمان په مقاصد اربعه باندې د ایمان چکم اصل اصول دي توحید د رسالت د دی قران د دی اخرت دي ایمان راوړې په د تلور مقاصد باندې نو فهم الذين بصره او د تلور وړ مقاصد مخکې ته نو تیر شو توحیدم تیر شو او بو دو ربکم کې رسالتم تیر شو وان كنتم فی ريبم کې صدت د قرآ هم تیر شو او د هغې نه مخبل آخرته هم یوکیون کې آخرته تیر شو دفه له نه عملو په سر چاکسسان دی چې ایمانې را وړو په ی مقاې د ارببع یا ایمان را وړی په مقاې د ارربو باندې دفالمونه نو پوهږې دوی ان نهول چې دا قرآې کریم حق دی می ربمه طرف د رب د دوی نه چا چې ایمان ووي په قرآ باندې د چا چې ایمان ووي توهید باندې رسالت باندې آخرت باندې هغه پوهږي چې د قران کې چې څه بیان شوی د عدالت خواندي هغه حق دی کړه وړو مثال بیان شوی د حق دی هغه غټ مثال بیان شوی د حق دی الله به پويږي ورپدېځ کې بیا مفسرینو بعض مفسرینو شانه نزول لیکل لري د دې آیاتونو شانه چې د کوم مثالونه دا کوم مثالونه چې کل بیان شون مشركانو د اعتراض کو آی دا مخکې چې کوم دوه مثالونه تیر شو د ور دو بو په دې مثالونه باندې اعتراض شوي او کنا په قران کریم کې چې نورې مثالونه تیر شوي دي باغ اعتراض شوي دي نو بعضي مو پسرونه ویلي دي چې دا کړه د صورت انکبوت دغه سورته انکبوتو ګره ته شلمي سپاره اخرنه پاړه وي دا آیت چې کله نازل شو وي دا اعتراض مشرکان وکړو لکه اغه مثالو ګره تر مثال دلتم د شلمي سپاره اخرنه اخرنه پانه وګوره آیت نمبر یو سل وخدم سورته انکبوت شلې پسپاره کې آخر پاه ک دی و کله چې دغه مثال د سر ان کوت بایان شو د مشرکان دغه اعتاز کوو چې دا خ الله کتاب نه دی ځکه په دی کې داسې واړه وړ مثالونه بیاږي اوګورې ممسول له نه مثال له کسانو یت نه مریو سر ممسول له نه مثالله کسانو اتخصو مندونې الله اولی یا چې نیی دي بله نه اولییا او ل نیوللیدي د الله په صفاتو نو کې کماثل الانکبوت په شان د جولاګي د دغه مشرک چې د غولي په صفات د ال په صفات د خدای تو بني ولر د غولي نه خدای جوړ کړي ده د د مثال دغه مشرک مثال کماثل الانکبوت په د جولاګي جولاګي خو په دې مو ته کنه وي کې اغه غندري یو غني کنه کماثل الانکبوت په شان د جولاګي ده ګ د څه م سا د جو لګې په شان دی کورئ ات خذات باید نه جوړی دا جو لګې باید کوره کور جوړې ځانله وړو وړو نه او هنل بوې او ب کمزورې د کورونهله باید انکبو ته خاامه کور د جولاګې دی په دنیا کې ټول ل کور دغه شي دی د غ کور چې ټول ل کمزوره کوري کمزور ځکه غه کلکه کل کل لګ خپل کور جوړه چررمخې او مع را شي چې د غې نه منډ ووي په د خپلورې خپی ونهخلي چرخې را چې غړه په خوري د خپل کور د وجه نه د باران نه د بچاو په کې چاغ نه د بعد نه په کې د بچو سیټم نی شته دی ی ټولونه کمزوره کور دی دغه رنګې مشرک کور چې مشرک چې دی ټولونه کمزورې اکېده د مشرق ده دی چې کومقیده لري د ن دغوللی امد شي نه دغوللی فراده او دی شي او نه بیا دنیا سګټه و کې نه به آخرت کې سګټه و کې په دنیا کې تابا د آخرت کیم تبارې و شو لوکانو یالمون کاش که دوی پوهیدلی په د خبره باند نو و دا مثال چې کله بایان شو د جولاګي وای مشرکانو اعتاز و کوو چې داڅنګه کتاب ده چې په دیکې ددونه کمزوري شي مثالونه بایانېږي نهمونږ و چې دا دا خبره صح نه ده ځکه صحیح نه ده چې دا انکوت چې د دا آ, مکی صورت دی او اغا سور چې چیده اغا مدنی صورت دی یعنی دا صورت تقریباً دا حجرت نمخ کی نازل شوه دی واتک آل مخ کی نازل شوه دی او اغا صورت واتک آل بعد نازل شوه دی او دا اعتراض دا اعتراض کرده مکی والو دی او جواب مدینی والو لیویرکو فکار خودی شده مکی والو اعتراض کرده و مکی وار با مغتایم کی جواب ویرکڑه دا سنگ مطلب مکیوالوکړل او جواب راغلی اتنه کال ورسته مدینیوالو ته په دې وجه دا مثال سہین راضی چاغه ته پس منظر له وګور شاته نو به باز خلک وی چیر نه باز مفسرین وی ودائ چکه د سورته حج آیتون نازل شو التم دې مثال له په سورته حج وبره ولا سم چې آیت نمبر ودائ چکه د صورت حج آیتون نازل شو آیت نمبر دره اویا سپاره سم رکو دا ود ولا سم وکه چې سورته حج دغه آیتونه نازل شو دغه مثال و بیا مشتکانو اعتراض وغوښوري آیت نمبر 3 یا ایوه ناسو او خلقو موږ تاسو ته لاوي متوجي شي زوري با مسلونه بیاني الله یو مثال د جسد مخلوقات او ان په دې مثال کې الله د مخلوق اجز ثابتي فته میله د غ کې د ورتهمونږټول ته لې د مثالله غک کې د په د مثال منځان پوه کوي چې مخلوک څنګه آجزز دی انله نه یا کن ع کسان ت نه مندون الله چې تاسورات کوئی بید الله نهته چې کومسووک ال نه بغیر رامد کې او وان را ورسېږ بابا را یا رسول الله مدد یا علی مدد ان الذين يكنون آكسان تدعون من دون الله چ تاسو رحمت کوي بيد الله نه لایخلقوا ذبابا هرگز نشي پیدا کول یو مچ ذباب د پښه مچ توله کی یو مچ نشي پیدا کولا ولا وي واستمعوا اگر کراجه شي دا ټوله دنیا دغه پیغمبران د اوالیا د جنات دا فرښتې حشرات دا ټول مخلوقات الله نه بغير د ټول مخلوقات راجم شي چې یو مچ پیدا کوو نو الله وی ان لوش تمولا انو اگر راجم شي دا ټول دنیا نیشي پیدا کولای یمچ دنه مخ مخلوق عاجز ده نو تدغ عاجز مخلوق لداله سی په تو بیانې الله سره برابره هغه دغه تخ... مچ غنی مخلوق پیدا کړي ده نور دنیا خو پرګدا و ان يسد خمق عاجزي او غوردا خو پیدا پیدا کول خو ډېر لره ده مخکی عاجزي او غورا و ان يسلبهم الذباب او کچره وتختی دا مچ د اولیاو نه شيئا سشي د دسته د سر نه وړو کغوني د ډوړې یو وړو کغوني بصر کته نه وتختی او د اولیاو پیغمبران پیغمبران ټول په دسته خان نه استي وردا د پیغمبران بې د بيد نه ښا د پیغمبرانو موږ عاجزي بیانو د مخلوق عاجزي بیانو بوشه نو کچرته دا اولیاء او دا پیغمبران دا جنات ټول مخلوقات په دسته خان مثال خبره او دا مشر شي معمولی غون بتر کډ روډی ته نو تختی لا توی لنستنقذوه نیش واپس کوله دغه شیلرا دغه اولیاء له پیغمبران دغه مخلوقه دو طاقت نه لري چې د مچې خلین دغه دغه روډی واپس ک او دا و تیر جسته باز ګرده ازله و کله چې تیر چې دی وې وړی وای دا غښنا د غښه کمانه خوشی نو ولی ستاداته کده چا غ تیر بیرته راپاس کی خان د الله سي اصليګي ده نعوذ بالله ذو فالتالب والمطلوب ډیر کمزوره ده د مشرک په اعتبار دا کی دي ډیر کمزوره ده د رحمت كونکه په اعتبار دا کی دي والمطلوب او ډیر کمزوره ده د رحمت کی دنکه په اعتبار د دا سبابو دغه مشر کم ډیر کم زوره دی په په تبار دغه کې دی چې دغه دغه کده ده چې بل به م او بل به امداد کوي او دغه چوک چې عمل کږي ولی پیغمبر دا بل بل بل دام ډیر دا دا دا کمزوری زوره دی په اعتبار د سببابو دسر طاقت طاق نهشته د لاغونې و کله چې دا مثال بیان شو مشرکان و مشرکان اعتراض کو چې دا سنه کتاب دا دا دی داغ خدای خبرې دي چې په کې د مچانو خبرې کېږي نو و بیا و د مشرکانو دغه یتراز وکم دا مونږه بکوم زه کې لګیایو نو مونږ ورته دا خبرم صحیح نه ده زکه چې صورته حج نازل شوه ده یو سول درم نمبر باندې او سور بقرہ نازل شوه ده په نمبر باندې یعنی جواب مخکې نازل شوېره او سوال ورسته نازل شوی د د د س کېده شي چې د اعتراض جواب مخکې شوی او اعتراض ورسته وشي څو کال د درې کال بعد وشي اعتراض اول کی جواب کی کنه نو جواب اول شوهره اعتراض دو درې کال بعد کیږي ځکه سوره حج دو درې کال بعد نازل شوه سوره بکرینه اصل کې امام ابن کثیر رحمت الله له امام قرطوبی رحمت الله له دا مشهور مفسرین چي دي دوی لیکلي وجدين مراد ام دغه دوا ام دغه دوه مثالونه دي د کوم وخت کې تیر شو د او بو د وره د بو په دغه مثال باندې مشرکانو دغه اعتراض کړي دي چدا څنګه کتاب ده چې په دې کې واړه واړه مثالونه بیان کیږي اوس پوښتنه نو فامللذین آمنو په سرچ آ کسان دي چې ایمان راوړو ایمان راوړلې فیاعلمون انه پوئګي دوی ان اول حق چې دا قران کریم حق ده مې ربیم طرفه دربد د دنیا وي شک نه کوي په دې پا مثالونو کې پنورو خبرو که اگوی دادا اللہ کتاب دے بس اللہ چمکتا چویلی دی دا زمان ما واما اللہ زین کفرو او هر چیاغ کسان دی کفرو چه انکار رکڑے مقاسدو نا دا غطرور مقاسد توحید رسالت دے قرآن دے واخرت دے دین چه انکار کوي فا یقولو نا نوائدوی مازا اراد الله چا ارادا کڑی دا اللہ بیہازا مسالا پا بیاناولو دا دے مثال باندے د الله خدای وړي وړي مثالونه بیانې چې مطلب چې ایمان وي هغه به په قران باندې اعتراض نکوي هغه به د په یو آیت باندې اعتراض نکوي او چې ایمان نه وي هغه به هغه په قران آیتونو چې واوري به به اعتراضونه شروع کړي يدل به کثیرا ملزمی معنی خو غوړل د تسیدخه يدل به کثیرا گمراه کوي الله به په د قران باندې کثیر ان ډیر دا خبر صحیح راځي په قران الله خلک گمراه کوي داخه مشرکان خبر خو بیا صحیح شو چې هغه وې داخله ګمرا کوي یذل به کثیرن کلفی معنا وکي سوچ پکې ونه کې ګمرا کوي په دې قران باندې الله ډیر خلک دا معنا خو غلط راځي مکمل نه اصل کې ګره موږ نتیجه دا ګمراي واغستله ته مطلب یذل خکار کوي الله ګمراهي به په دې قران باندې کثیرن د ډیرو ته مطلب قران چې نه بیان شوهه ټول خلک مسلماناني ټول خلک شيخاني تور خلک بزرګانی او تور خلک عالمانی تور خلک خللکی قران چې کله بیان شي هغه فاسقه فاجر پکې معلوم شي مشرک او بیتی پکې معلوم شي حق او باطل پکې معلوم شي قران چې بیان شي نو هغه د دوی کوم غندې گمراهیدا هغه پکې څرګنده شي خکار شي د قران مثال دځل له باران او د مشرکانو مثال دځل او د باطل خلکو مثال دځل دی کډیران ډیران چې کله وچی باران ومینه شي وې نو بوئی موی نکئی د پاسه خلک په ګرزي دا ګرزي دا کله کې کوم ډیرانی په یو دا د خزل ډیرانی دا نه عقل کډیرانی یغد غشایو اچ کلکشي دا ري ما د پاسه خلک ګرزي را ګرزي یت مثلا نو بوئی موی نکئی خو چې کله بارانو مانه وریږي خو داس کې را پری د ډیران دا بالکل مثال قران د سره قران چې بکم زی مانه وریږي نو هغه خلک ټول یو کې سمي هاغه باتل څوک مشرکم جمعه تروانی بیتیم جمعه لروانی موحدم جمعه لروانی ټول په سبکی ویلاړي لیکن کله چې قران بیان شي نو پته ولګي چې توګه هغه دي چا چې ګندی هغه خپل خلاص کبار روباسي اوبه قران اعتراض شروع کی اوبه قران باندې اعتراضونه شروع کی نو ډایرک پته ولګي چې خا د حکومت بزرق کارې دو د حکومت د نیکس سړخ کارې دو دا ډیرانی وختو په قران اعتراض وکړو لکه ګوره زمنګل علاقې یو سړیو منګالتا لاسمو اوس په خپل استاد ترجمنه وشورو <coughs> کړی دا غینه مخ کې منګ د استاد د شاګرد شاګردو هغه به منګ امه کوڅه کې درس کوو ناګه سب ځکله کله کې ناستم پر درس کې مخ خپلوانمو مور ماما ماما نو یو تبلیغي و هغه چې ده ډرلر نه براتلو دي چې منګ دی لا کېتا خپلې لاکي جماعت لنټلو خپل خلک اوسره نږدې جمعه توال تنټلو او لري نه به منګ کوڅه جماعت نماړه کی وی د دعوت ورکم قران لا د بډې خوشالۍ د اخره نیک سره ده د بډې خوشالۍ پرې دعوت معنی نو قران او دا به را شروع شي نو ما درس کیږي مې 10 لرزي او دا ودا کنه ځکه د ب موږ د دعوتونو را کول سی روزو مې روزو نو زېما مې لاس واچو ما توي وې ډیر او زه سپوره قران او زور سره ده قبر ته نږدې ده زې ډیر او زه سپوره د لایک نیم چ قران ته د نه چې زه قرآ د کمه او نه غ نه شم عمل نه کومهګمرانه شم او دانه ش دا خبرې شروع کړي کهزهقرآران د کېمه او زه عملونه کوم دا وونهم زه به ګمران شم او زه به دا شم او دا شروع خبره شروعړي د ما ورته خته کم ته ندي ته به دینه بعض دا تم کې ته به مته پاک نه او سپورې ته به ځان پاکې قرآته کې دا کو منیک د کوم فرفه ده پو شوي نو بیا هغې نه بعد ها هغهه سړی دغه دغه دغ جمعہ ته به و زغه جمعه ته نه ام بیا چې دغه سړی په دغه جمعه جمعه ته وراتلو په شوې چې دغه د قران م نه ترازو کو ته ز قران ته کینې زب ګمرا شمه زب نور غلط الله الرحمن الراحم شمه خدای به می وې نو مرته خدای به دا ټیم کی وې چې ته کینې نه قران ته کینې دغه غند نه و زی د کوم گنچ ته یادې چې ما کې دی نو قران چې شروع لې ټول مسلمان ټول خلک یو دل به کثیره خقار کوي الله ګمړای په دې قران باندې ډېرو لکه سورته یونس وګوره لګو قرآن آياتونه وګورئ یو ولسمه سي پارا سورته یونس آيات نمبر 35 قرآن څنګه خلکو غندو نخار کوي هغه غندو نه واوري ښا آيات نمبر 35 سورته یونس یو ولسمه سي پارا و اذا تلا عليهم او کله چول وسلیشی پدی پدی خلق باندی آیات و نا زمغا یتونه قران و من وسلیشی بینات وازی حوازی ها وازی ها مطلب د شرک و ظاحت تر د توحید و ظاحت تر توشی نو قال الذين وياكسان لا يرجون لقاءنا چاکدنا ساتي زمون د ملاقات ینه پاخرت ونی ایمان نی نوای دې چې اته به قران غیر هاذا راتلو کوم ته په قران باندې به دې قران د سینوي چې راتلو کوم ته د قران بدل کتاب راوړ د سینوي بلکې وی راتلو کوم ته په قران باندې خو د دې قران باندې راتلم کو د تیج اسلام ته وي اته به قران راتلو کوم په قران باندې غیر هاذا به دې قران سره کوم بیانې د بل کوم قسم قران باندې ینه په دې دا خبره مکه وا چې اولیا څن شي کوله دا خبره مکه وا چې مخلوقات عاجز دي دا خبره مکه وا چې مخلوق څن شي کوله نرم نرم مسلې بیان کا دا خبره پری دا د کسی پری دا نو پیغمبر اسلام ورته وی چې دا خنشم کوله قران خنشم بدلوله وبوی او بدلوه یا بدل کدي کتاب بل کتاب راوالا فضل عمل خو کتاب د کنا خولي خولي خوګي خوګي کیسه په کلکل شوې دي اگر حوالہ توړم نه پیدا کیږي جوړ پیدا کیږي بلکې تابرا حوالہ بلکې را حوالہ خلف ځن رحمت کا به په قرآن شروع کی کنه یو حدیث کې رازي نبی اسلام فرمایي د مهاجرن جبل رضی الله وان هو یو حدیث ده راوی ده و یو شکائلن یقول و قرب چو زمانہ برشی چوایبه یو وین کې مالی اقرا ولل ناس قرء اقرا چې د سوي وخبر راشي چې وی به ویون کې چې څه دي مال څه ټکرا چې تندر را چې خلکو ته قران بیانومه عليه او خلق ماتنکيني چې ځه قران بیانومه دا حدیث چې وسړې به وي وما ظن انه عليه او زما ګمان نکې چې داخله ګماتکيني چې قران بیانومه حتى ابتدع له غيرو تر دې چې دغه سړې په بلڅ کې لګیا شي نور لارو باندې بلګیا شي نور کتابونو کې بلګیا شي نور کیسو کې کی بلګیا شي خو کې خو کې کیسې به شروع کی نو فایاکم ځانو ساتي پیغمبر د دغه شخص نه کداغه شخص مو دلو چې قران پرې خو ابلڅه کې لګیا شو ومبتدع او ځانو ساتي دغه شنه چې د شروع کړي دي د ج کوم بلشي شروع کو د قران بغیر اغه نم ځانو ساتي دا غو مسلینا فانما فا ابتدع ضلال دو شروع کړي گمراهي پیغمبر اسلام فرمایي پوه شو د قران کې لواځه واځي هوازيه بیان چې دا بدل کا خیر ده اول کې وی خلک لکه جاهل دي کنه نو خلک په ځان رحمت کا پیلا نو کول ورته وای پیغمبره ما يكون لی ما ته مناسب نه ان وبدل لو چې بدل کم دی کتاب له من تلقا انفس د خپل ځان ما د اختیار نشته ز قران پیدا نه بلکې کتاب راواله ما ز خپل اختیار کیم نه ز خدا اختیار کیم ان اتتبعوا تتابعنا يم الا ما يوحى اليا مگر د هغه چې وای کیږي ته ان يا خاف يكن ان زي رغم انا سيت ربي كچ د خپل رب عذاب يوم عزيم ي رغم د عذاب د ورځ لوینا نو د رنگ صورت حاج ګورې لگا ولا سم سي پارکه کله چې قران بیان شون مشركانو غندونه منتخيخه چې څه د دوی نمبر دو بیا د دې بڅ خبره اترې چې کله قران شي له سې پارورته حاج یت مر دوه د ممونک مک چې کوکته راړولی او دی مخک د هغه او دا دوه دی شپړه سم وو و تل لالی هم آياتونه او کله چلوست لېږ پهې خلکو مع ياتونه زمونږ آونه بنا وااض حوااضې ح مسله ت بیانیږي پهکې نو تعرفو جوله نه نو پی جانې د کسانو کې کفر وچین کارې کړړیقرآ نه ال مونقره ترشالېقرآ چې تووااض حاضی بیاږ د مونکر په مخمانه م ببته ترشال کاري ترشوي دا خبرېوللی وکړه د تبلیغانه ی یاد که او دا پلانکې ی یاد کوو تروش ووي یاکدونه یاستتونونه بللهزی نه کریب بهوي چې چې حمله وکې په حمله به وکې دا خلککه بل زی نه په کسانومان دی یت نولی آياتې نه چېوللی په دومانې زمن یادونه دایو عجززی وی بیاوي داولې و چایت نه شي کوی دوه به غ تروشوي طب چې اوسپ د بیایانون کو مه اول ورته او افا و نبیوکو ما خبر کم تاسو من منزالی کم بدتر حالت ماندی حالت ته چې د غوصه اتروشی دینه تباتر حالت وخیما اگه چی شده انار اغور ده انار اغور ده. ده نو معنی دسته لکن نار فی کن نار من کر نار علی کن نار دانار زکزان لرادو دیس روز تو اغا زمایر لگوا لکن نار پتاکی ورده ا... لکن نار تان اور روزی علیکنار پتا کی اور ده فیکنار پتا کی اور ده در کې بل ده د په آیتونو باندې وعد الله وعده الله وعده الله الذين كفروا وعد كړه الله دا کسانو ته چې کفر کړي دي د اور وبیس المسیر اور بس زیاده ورتلول دي مخکې ووره سور سبا د یشتم سي بارک چې قران کله بیانيږي منکرینو بته ريایکشني او ته حالت به یو آیت نمبر یو دیرش دوه شتمه سي پارا سوره صبح آیت نمبر یو دیرش وقال الذين او اي با كسان كفروا چنکار کړه قران لنؤمن بهذا القرانه هرګز ما نه راوړم په دې قران باندې ودانوي چ لنؤمن لنؤمن من په قران باندې ایمان نه راوډو نه به ازل قران زميري وس راوډه پ دې کتاب باندې موږ اتيچ سره کوم باندې کنا پ دې موږ ایمان نه راوډو کدي کې خوغي مسلې شروع شي د دغه د شرک رد پکې نهي د باطل رد پکې نهي نو هغه هغه قران موږ منو لن نؤمن بهذال قرانه هرګي ایمان نه راوډو موږ په دې قران باندې ولا بالذي بينه ده او نه پاک کتابونه باندې چمخ کې دی دین دي ودای بل غند چې وی بچ موږ دا نه منو دا قران دته چې ترا کوم وي نه منو حامیم سجده و غړې شپګویش تروریشتم سي پارکه او ورپس. حامیم سجده آیت نمبر شپګویش قران چې کله بیانېږي د دو دو دو دوی په تو حالاتي ولا سمرو کودا دتم سپارې وقالللهځ نه کفرو او ای کسان چین کار کړی قرآ نه لا تسم او د حاضل آې غږ میک دی دقرآله د دی چې سره کمقرآ بند د غ میک دی ول غوف او شور جوړ کوئ په کې کافر هم په پوهږي چېقرآ کېمونږ شور جوورکوو نو د کوم تریبون تاسو به کامیاب شي تاسو به غاب شي کافر په دی چې د قرآن په بندېدو کې زمګ خیر دی پدیو زمانہ کافرنج بدیم ملکونه کله غالب شوراغ له خاص کل برتانییا او دغه علاقېونی وله ټولنه او اولی قران بنکړه په مدرسو کې په سکولونو کې بزکه مخ کی سیستم دغه خلافت چګل او مسلمانانو هغه کې به سکولونو کې کالجونو کې مدرسو کې انوستانو کې په ده یو سړی بچی فارغې دوو مدرسې نه هغه به دنیوي سبق باندې پویوت طبيب بو یا به با انجنیر بو هغه زماني مطابق به کاروباری بو اپ قرآن باندې فو سره آسر اصولو مانی بم پویدو. نو وقادل لزین کفرو نو ویا کسان چینکار رکڑی قرآن نه لا تسمعو لحاظل قرآن نا د ایک دی دی قرآن تا والغو فیه او شور جوڑ کئی پده که لا لکم تغلبون خامخاچ تاسو غالب شئی نو یدلو به کسی را ګوم خارکې گمراهي الله به په قران باندې ډيرو ويهدي به کثیره او مضبوطي الله به په قران باندې کثیرن ډېر د هدايت په درېم په درېم مرتبه باندې درېم مرتبه چې و مضبوطوال توفيق ور کول ويهدي او مضبوطي الله به په قران باندې کثیرن ډېر د مضبوط کې به امر نه ډارېږي بیا د حق د وایل نه نه با چانه ډاریږي زالې مې نه ډاریږي حق بيانې صرفونه دونه مضبوط کړي لکه حديث کراځي افضل الجهاد افضل جهاد كلمه الحق عند سلطان الجائر حق کلمه ویل ظالم ځړې مخکي ظالم بادشاه ظالم قسمخه حق کلمه ویل د افضل جهاد ده حديث کراځي پوه شئ دا رنګ قرآن کراځي چې دا قرآن بیانول جهادن کبیره دا لوی جهاد ده الت اغه نیم نیم راضی دغه یو چې دا قران بیانول جهادن کبیر لوی جهاد ده زګر کیب ته حق بیانوي او حق بیانول ټول نسخ کار حق بیانول دي ويهدي او چکل حق بیاننه نو مرګ نه بیانډه ریږي په چا لحاظ نه کوي چې د بخپشي په چا فقیسکه نه اوسيږي حرام ابن الاحم یو صحابي تر شویره د انصر د ماماده اغه نبی رسول الله علیه گلو اویا ملګرو یو کس ورته راغلی او چې موږ ته کسان چموږ ته قران بیان کی نوبي اسلام تاب او یا کسان ویر کچا قران منه پوي ده دا ویر کچیلارشل ته قران کارو چرول تا خلق په قران منه پوي کوي التديو ته کمی نيوليو دوی چې کله عقل ته داخل شو خلق پرادیک شو بغښو مانی ویشتل د حرام من الهام د انس ماما رضی الله عنه دا ټول مخکيو دا چې پریسینه کې ولګي د تیر تیر تیر باندې خپل وین راغستنی خپل وینې او په دې مخې لګولې او وي فست ورب الكعبه فست ورب الكعبه قسم می دی پر رب د کعبه چې کامیاب شوم قسم می دی پر رب د کعبه چې شهید وینم اگر پر پاکه ده په دې وجه باندې شهید لامول کیږه او امره بخخه په ژوند د خپل وین راغستا وی به د کامیاب شو د کامیاب زکه الله په لار کې شهید شهید څنګه ولګې ده ما کامیاب شوم او حضرت خویب رضی الله عنه او صحابي دي دا واقعات ډېر کو کوله واقع دي هغه حضرت خبيب رضي الله عنه خي سره خه نه ده من خبيب وي کنه هدا خبيب ديخه خي حضرت خبيب رضي الله عنه چې کلم مقتل روانو کافرانو نیولیو د کافرانو غړ غړس اغه وجليو کوم سردار وجليو د خدای کار د په یو جنگ کې دام کې گیر شو ويني علما خلک ويني دچا مشر چدو وجليو جو ويني ولو د بیولو مقتل گاله ان کوم چې د قتل کیدو الته روان کړو وللار کې دی هغه ته وی اسکر ول چې مال غدرو و یو زلګ کاته مونز کوما نو و درو چې مونږه کډر کاته چې مونږه وکړو زر زر وکړو د دې ورته وی چې ګور زه مون زر زر نکوم زه ډېر پاور اوره مونز کوما خو دا زر زر مزه کوو چې تاسو زين کې دا خبر رانه شي چې د د مرګ نه ودار شو د لګ و خوارې مهلت غاړي چې کله آغه مقتلګات راوستو نو هغه پ کې ویلار دي او څه شیرونه دي هغه هغه دي لقد جمع الاهزاب حولي واجمعوا لقد جمع الاهزاب واستجمعوا كل مجمع فلست ubaleena اقتلوا مسلما على أي شك كان في الله مسري وذلك مني في الله وان يشاء يبارك في يبارك الله او صالح شل ممزعي وغت کلام دې اغه اغه اغه وی چې لاکات جمع الاحزاب وحولی واجمعوا غیر چا پیره خلق راجم شوی دی غیر چا پیره وی خلق راجم شوی دی ډره ډلې او ځما دیدار کړه راجم شوی دی قبائلهم واستجمعوا كل راغلی دی راغلی ډلې راغلی دی واستجمعوا دعوت ور کوي راجم شي چې خبيب وجلكين راجم شي یوبل دعوت ور کوي واجمعوا اور روان دي را روان دي بیا وی marked ان چې فلاسته وباله نه اوقتل مسلمن زه په هیڅ کیسه کې کی نه یم چې نن د اسلام په حالت کې مرګې غوام پر هیڅ پروا مې نشته ور ځالک علی شک کان فی الله مصر ک په ار ارخ باندې زه ور زیګم ده الله په لاره کې زه هیڅ کې کی نه یم او د ور زیګم نه ک حلاله ګم په ار هر ارخ باندې خیر د حلال دي شما زه هیڅ کیسه کې کی وذالک منی فی الله وایشا او ما دا کار په ما باندې کیږي دا الله په لاره کېږي دا الله د پاره کېږي او کوچر الله وګوري یو بارک علا آ... او سالې شلوی مو مزعي نو الله زم ما پر رګ رکي زم ما په یو جوړ جوړ کې به خیر واچي دا ورته مکلکو شمرک باغ دی او د نوکلک خبر کړي چې ما یې شته ولی قران باندې قران باندې اسلام شوی و قران باندې داوی ټریننګ شوی و صعیح نه جووبیر ل طبع دیغ چ کله حاجب منی اوصف وجهلو نو د غ هم ډېره لاړه دوهونه غ نه نهځي نو طبیبانه رو و د حاجب م څخ خپله ډېر غټ لی نو هغیر رو وختلو چې دا وګوره دا څنګه د انسان خو دو مبی نهځي څنګه دو مبی لاړه طبیبان خو پو د غوي دا په م خوشحاله د دکه دوبی تنلاړه په شو نو و یه دی به کثیره او مضبوطی الله په دی قران م نه کثیر ډیر ډیر مضبوطی قران ته کی په قران د انسان عقیده اسلامي نو بیاغه چنه داری نه لکه سوره نهل غوره دای وای تو غوره دای آیتون سره لګی کی لکه خرازی سوره نهل یصل الدوا آیټ نمبر یصل الدوا ثورلا سم سی پارم نو نسمر کو نه لاند یات ده توه را سم سی لپاره آیت نمبر 2 سول دوا کول ورته وای پیغمبره نزلَهُ روح القدس راوړې د قران ل جبریل جبرئیل علی السلام مې ربک طرفه درپستانه بالحق چې حق راشي ليثبت الذين امنوا ولراوړې قران د دې لپاره چې کلک کیا کسان چې ایمان راوړې ده قران دې پر راغله چې ایمان ولا کلک کی په ژوند نو ایمان وراوړې خو قرآن ني ویلې په نه پويږي په قرآن اسلامي هغه به ایمان ولا به کلک بنې دغه ایمان ډرزر خو دی شي لږ زمون موثمانوګوره که نه لغې چې دنیا طرف تمایل شي بس بیا ایمان د لا سیر کړي لوغونې چې بس تعلیم کې غمخې شي ایمان د سویر کړی بیا دایت دا دایت دا دی, دا دا دا دی دا و بوش را لیل مسل می نه او زیره د دپه دغاړه کې خدونکو نو په دی آ کې مضوطیا د د ممنانو دپاره کره بیا به د کافر رو من کې به خو ایمان ته به نه وي دمونږ استاز دی نمو بل او استاد اند یو مشر استاد مده او یو بل استاد مده اغه د عربی او د حدیثو استاد مده داغه اغه اکثر خبره کوي اغه وی کچیر د جاهل سره چې په قران پوې اغه لاړ شي خارج تا اوسېدو د پاره نو ایمان کې دی له خطر ده چې ایمان د لاسه وېر کې خو کچیر د زمونږ یو ملګری اغه وی زمونږ ملګری مطلب چې زمونږ ته قران ملګری اغه خارج تا لاړ لاړ شي نو اغه به ګناونه بکوي کو ایمان بدلاسه نوير کوي ایمان وبکلکی ولې چکراني ویلي په ژوند نو وي هدي به کثيرا او مزبطي الله په دې قران باندې وما و ما به او نخ کار کوي گمराई په دې قران باندې الله الا الفاسقين مگر الفاسقان او فاسق چې د الله دله په اوامر من عمل کو غ تفاسق فاسیک ولی کږ الله نه د فاسکان کسان دي ین قوزو هدله او د فسیکانو تشری خان فاسکان زوک دی الله نه فاسکانه کسان دي ین قوزو هد الله چې ماواده الله الله سره واده وکلاله الله محمد رسولله چې زما زی مور الله دی او, او محمد پیغمبر دی بیا واده مای سمعاتی نو قران از د خدای د اوامر نو ځان پوی او نو نبي عليه السلام پر لار من بیازي الذين فاسقنا کسن ينكذون عهد الله جماتي وعد الله من بعد ميثاقي پس د مضبوطي یاد اغینه قرقه وعده کړي استماتكي ويقتعون ما امر الله او پریکي هغه احکام ويقتون او پریکي ما هغه احکام امر الله چوکم کړه الله بي پاغي باندي ايو سلچ عادت کړي شي هغه احکام من نه کړي چې پاغي الله امر کړي دې من هغه م عمل نه کوي دا فاسیک دی وای افسیدون نه فللار او فساد کوي پهمکه کېقرآ نه خلک بندې فاد کې پهمک کېقرآ نه خلک بندې د پیغمبر د د سونهتو نه خلک بندې چې خیر آو خلق دی او خلک به خاندي که نه که دسېونه کې او خلک ب شو وي کوي وای افسیدو نه او فاد کوې پهمکه کې اولاکه دا خلک ول خاص هم دا خلک توانیاندي دوی غټ تاوانو کو اصل تاوان د خلک تاوان دی ان الله یقین الله لا یستی نفرېږ د ریبه چې بیان کې مسله یو مثال ما به دتننه د یو ماشي فما فکه یا غټ د ماشینا ماشي نه فعملله نه ف سر چا کساندي آمو چ ایمانې را وړی دی یا ایمان راړي فیعلمونه ن پوېې دوی نه یا فامله نه پس سر چا کسان عامو چیمانې را وړی دی فلمونه د دوی پوهږي ان نهول حقکو چې داقرآېکرم حق د م ربیم طرف دا رب د دوی نه کفرو او هر چا کسان انکا... آ... دا دا دی چې کفرو چې انکار کړی چشي نه د مقاې د ربونه هغه د ایمان اصل اصول اواصول دغ کار کړی ف کوورونه نوای دوی چې ماذارا الله هو چای راده کړی الله بیااذا مسله په بیان ددي مثال باندې دا الله کتاب نه دی. مثال دا مثال نه خلانه به کثیره خارقی الا گمراهی به پد قران مانی کثیرن به کثیره او مضبوطی الا به پد قران مانی کثیرن ډیر و ما او نه خارقی گمراهی الله به پد قران ماندی الا الفاسقین مغد فاسکانو الذين فاسکنا کساندی ينقضون عهد الله چماتی وعد الله من بعد میثاقي پس مضبوطی ا دغینه و ما امر الله و یقطعون فریکی امر الله او چوکم کړي الله به پاګي باندې ايوسره چا داد کړي شي ويفسدون فل ارض او فساد کوي پس مکه کې ولایقه د خلق همو خسرون همدا ام امدا تاوانياندي